Baina nik uh, baikoa beno gehiago uh, Nik senditu dut beren, uh, beren implikazioa Horroita razia izan da, arratsalde untan Baina uh, etorri dira euskal herria euskal Herrirat, eta Euskal herriaren uh, laguntzerat Berek uh, interes ez zuten etzutelarik Eta nik hori dut lehen gauza Egan nahi baita gu ezinean ginelarik, eta ezinean ginen, eta, eta ez, ezin nortarik, ezin atera, eta etorri dira laguntza ekar zirat. Eta nire ustez e, eman daukute indaha, eman daukute esperantza, eta eman daukute ere, ni horretzen foro eta olako gauza batzutan, eh, hor, hor atera diren mesoak eh, ziren, batez ere bayanako furua eta gero parixen ere hori zen, baina zen uh, azpimarratzen zuten osu egoera zailan gira, ez dugu perspektibarik ikusten, estatuak ez dira mugitzen, eta erretentzakuten ez esperantza galdu. Etoriko da momento bat, nun gaur ikusten ez duguna arteka bat agertuko baita. Beraz, esperantza ez galdu eta segilanean, eta jendartea implikatu. Eta nik entzundut, personalki eta nere nere nere da, sartuta hori esperantzia ez galdu eta inplikatu eta inplikatu eta hori gabe ni pentsatzen dut hori uh, gabe ezingo zela egin egin dena eta denbora gehiago galduko zen eta denbora gehiago galduz egoera ustelduko zen eta ez dakigu zer izango zen ordoan nik uh, uh, Senditzen naiz uh, pizka bat sohdun, eh, eskola eskaldun guztiak bezala eta badut alako sentimendu bat, or, alako utxune baten sen, sentimendua orai, eh? eta uh, de minuta batzuetan da kot uh, Raymond Kendallier da kot, bon basoaste benan eswaste definitivoki, eh uh, ber, zuen indaga eta eta zuen laguntza eta zuen zuen espiritua Uh, behar duzua aktibatu gure laguntzeko, ono asko gauza baitugu egiteko. Baina momentu beren esperantza bada, behar uh, duzune uh, uh, bat ere. Eh? Eta beraz behar dugu hori uh, no gehiago indarekin segitu. Prez laguntzeko errandute? dute errandute prez laguntzeko eta horre placer hitendu. Uh, penxatzen dut berentzat ere ez dela posible ola ustea. Sobera dira, beren biziaren zati erran dute, biziaren hamar, hamar urte pasatu dute, hemengo uh, katazkau konpondu behargean, bideak atzeman behargean, ezin, lotu, ezin lotuzko ziren uh, ari puntak lotzen, uh, sobera eman dute, orai uh, definitivoki usteko, eta nire ustez uh, egitura bezala, Uh, bukatu dute, baina pertsona bezala hor dira uh, eta ni segur nahiz, hor izango direla beden maneran, gure beharen arabera beharba ere laguntza ekarzeko eta egiteko, guk egiteko ez dugun zerbait berbada bedek, beden indararekin, uh, beden pertsonalitatearekin lan, beden haremanekin uh, lan, beden, beden kredibilitatearekin guk ez duguna ekarzeko. Nik pentsatzen dut hori izanen direla, eta hori izan beharko dute, hori izan beharko dute uh, uh, behar balimaditugu gauzak uh, urratxak egin aurrera est, estatu buruz gauzak uh, uh, lortu, eh, uh, eta elgarbizitza hori behar balimada eraiki uh, gauzatu, uh, presuen gaia behar balimada konpondu, behar dugu horien laguntza, ez da dudarik.